من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يتمونا قرالا كما خلقناكم أول مرة مقنا على هذا الأجلال هو نريد ذکر او کا جنید عالم انسوتی چې کوم انسان قدر او باندې جنبو یا قدر او باندې دا وایي چې ماته وحی کیږي اعلان کې د توهی نه کی نه دا روایت باندې چې الله تعالی اور یہ قیامت کا وقت ہے بند قیامت ترزانے کا منظر ہے رسول صلی اللہ علیہ بیعت تقریر اور بھی بیان ہے آیات عام دے اپلو ان زنانوں کا خبر ہے چلے کہ تموں قران اللہ فرمائے تحقیق سرا تا سے بمنتر اجائے قران از زبان لا منفرد انا خلقناكم اول مره الله انک څنګه چې موږ پیدا کړل پدنیه کې اول مره تن باول نو دنیا ته څنګه یو یو انسان راغله داسې یو یو انسان سره حساب کیږي الله او بیا جدی بربند او او بدن باندې کپڑے نه او نا سنتا او سنټ کړي نه او قیام له او کپو باندې پیدا نه نه داسي با الله تعالی شیخین روایت ته صحیح حدیث کی راضي پیامبر اسلام و سلام او سلام برحال تخشر اللہ سو خباتن و غراتن و غرلن دا انسانان با اللہ تجمع کروزش حفاظ حفاظ جمد حاکیدہ یعنی پخبوبان نبی سنیخ پی ابلوی او غرات غرلن و غرات یعنی مطلب داری برگندوی کپڑے بینی غرلن او غرل جمد دا یعنی ناسونتا دنیا ته څنګه انسان را ديو دي درو حالات او کینې کپړې بدن باندې نه په هو او نه دې سنا ته نه ده کرانغي با ته ان رسول الله فرمایلي چې دا انسانان داسې حالت کې الله ته جمع او قران کې مسله را کما خلقناکم اول ہم داسې بچم کول شه په داسې حالات کې بچم کول شه څنګه چې الله هی مونږه تاسې پیدا کړی وې پاول زلکانی با دنیا کی بیا حدیث کی راضی عیشی رضی اللہ تعالی عنہ در افسوس کو او دا جملے واسا و اتا انر رجال و انسا یحشرون جمعیت های افسوس دا شرمگونو سریع و قضی دارنی اوزیج مکوالشی اے پیغمبرہ بازی خوبا بیاد بازو تبوری بازی با بازی شرمگونو تبوری پیامرلی صلاح و سلام ارتاو پرمج لیکل امرئیم من هم یوم ایوین ده هر یو انسان ده پر با پدا و رز باندی داس حالتوی چه سری با خضو او خضو سری تنگوری ده یو بلنگا ده کامت حالات او مشکلاتو ده اگه نمسروکه کولی جگت رفت با ده انسان او دو ذهن مزید نالنا چتا زبداسه جما کاولشه څنګه چې په دنیا کې تاسو مونږه کا اول ځل پیرا غل و ما خولناکم وراء ظهورکم و ترفتم आकाशوبه پری نه تاسو به پری هي ما انس خولناکم لا وجي مونږه تاسو ته درکړي دنیا کې نو هغه تاسو پری نه ظهورکم شات دشاګا نه چې مان تا د دنیا کې ملوشې او عمل به تاسو راخیرت کینی چې کوم خادم تا ملوشې او خادم به تاسو راخیرت کینی چې کوم اولاد تا ونه آوا اولاد ونی یوازې په اوازې ځان لا دې کوم ووډې چکلو الله تعالی داس حالات کې برآشي چې ارص به جنا رست کاتي شي هیڅ به تاسو راخیرت رانه شي علاوه دې کې عمل نه وارا اذ ګوریکم عربتا د پریشیات د شګان پرونه په دنیا کې ومان را اولاو ان راز د قیامت اے مونګ تاسو زره نوینو مشرکان شفاعت کوم الذين استاسه ارش پارسیان زعمتم انهم بكم شرکاء چې تاسو اریباندی دنیا کې دا ګومان کړو چه اغي شریکان دي د الله <سؤال> سره او اغي وستاسو د پاره شپارس کئ نو خدای پاک بده مشرکان توه جنن خو استاشر هغه شپارسیان په نظر نه راځه سوا جرا چه کم شپارسیان تاسو کو ګمان کئ تاسو الله سره شریک کړي نو اونن موږ تاسو سره مې اوه انده درا زکدا دا بیان ور دي د معلومات نو دا بیا ته قیامت پرځ کارنا اگر مشرکان خدا اکیده وها خدای اغی امنا مشرک و تزکوی دی شراکت مل خدای اغی امنا و صرف اغی بوتان خدای سر پدی خبره که شریف کل چه اغی خدای سر برقی والدی که اغی خدای باندی فزور باندی کہ عامل خوی باندے پزور سو خلاصي او سفارش کړي نو سفارش کولی شي دي الله صرف خبره کې شریک دي او عبادت باندې کوي درې بوتان د الله سپاد دی ورکو نو الله ورته وينم کو آ نشت لري خان لقد تقطع بينكم استاذ او دغه کوم میان کې رشتہ کټ استاذ چې کومه ملامه چې تاسو ته خدایان وې اغا تر دنیا پر استاز خدایانو تر دنیا پر استاز او د هغه مامله و نن د قیامت پر رباندی لقد تقطع وینکم استاز او هغه استاج کوم وصل او جوړو په دنیا کې هغه نن کټ و وغل عنکم او غیب شستاجنا ما کنتم تزمون اغشه شی چې دغه تاسو ګمانه نداله <متصرين> و باندې مقسرینو معنا کړی دا چې دا بوتان وي او ټیم کې د دې نه ویل یو ټیم کې بل لا قریبا مې حجت قائمې حدیث سره به مخامخ کی چا چې صدق دیواله پرشتو تا چا جنات تا ټول بو سره مخامخ کی او حجت او د دې وبې کی چې دا چا عبادت شو وري وبخل به ذریخ اختیار کے خدایا چې مونږه د عبادت نه او یو ټیم به د دې نه ما غایب شي است مدد باندې شي نوم پسرینوی دا دی مانا دارا وضل آنکم نکیامت پرز عیب شو تاسو تا نمیل آدیگی آغا قضایان غیر الله باطل معبودان کنتم تسعومون چی آغای باد دی تاسو دا اللہ دا او بومان آو دوی ما مانا دارا مو پسرینو کریدا تفسیر سعادی اللہ ما آمی دی تفسیر سعادی کی مانا کئی وضل او آو عیب سنا ما آغا گتا دا آخرت چه تاسو ده دیبوتانو نا امید ساتو اغا امن آه سعادت آغا نجات آغا شکارس چه کم تاسو ده اغی بمان تو او تاسو ده اغی امید ساتو نن اغا تاسو نائب شه نتاسو تا نجات ملاویگی نتاسو تا امن ملاویگی نتاسو تا سعادت ملاویگی نو وغل عنكم ما کنتم تدعومون مانا اعادت نبیانا دا بطان دیئی ایس پکار رانی شد این اللہ قالق الحب و النو مخید دبت پرستہ افتال د دا اللہ طلاح حقانیت دا اللہ طلاح وجود غیان شد چھے اگر حق ذات تے دا بطان متان بطول غیر شد دا اللہ طلاح ذات بپیسلی کی اخیار بلا اللہ اس دور پسی دا اللہ طلاح فزان باندی دلائی دیئی اقلی اللہ طلاح ان الله خالق الحب والنوا اللہ صوت دے اللہ امزات دے خالق الحب چشلون کے دانے حب جمع حبتن دانی تبیر کی نوا نوا نوا او دکرانگی زنی تبیر کی اللہش لون کے دانے او اللہش لون کے دانے دا اگو کرے یخرج الحی او د دانې نصام وړاندې نه د دانې نام ترسوي سادل کلی ار دانا وړاندې او ته سمیدار د عیسی الله تعلق ده قاعده جوار دانا او که هغه د منو دانا او هغه هغه د ریډ دانا د او کله لوبياره او که هغه دنګلا ته په مختلفه داني دي زمیدارانو بلز ملي پټوله دنیا کې پکونه پیاوونه پکونه او بلغهونه کې او د مکو کې چې ګمې داني دي دا د خپلې د ګوتینو ورزېګي خارې په وانیګي الله <سؤال> تعالی خوشلې داغې نشین تیغره او باسي یا زمیندار د انا ورزيد غنمو د انا ورل یا د جوار د انا ورزې دی دغه بیا راشي ګور کې بیګانه کینی الله تعالی اغوش لې داغې نشین تیغره او باسي داغې تیغره نن تنار او باسي دا پانی راو باسي او دا هغه قانونه بهتري ګوتې راو باسي دا هغه بهتري ګوتینا دا هغه جلوکه ذریعہ الله تعالی د زما کې درونه هغه ته قرانک ورګی بر د انور قرانک ورګی هغه بهتري نه مې سی او انسان هغه پوری نو پاره کول حب چوون کې نه دانې چول دا چې چول لږی بس کانه وا ته کېد اخلاص دې دا و انسانن کول شي نو چول نه مراد هغه بهتري تریکې سره چول او سپټ بائی سپټ دا اگینه دا دومره ته ته دانی دا نړای دا نه کې انسان دې بره نوور زینو کسمه په نظر نه نه ا ثمره بهتري نه غټونه الله تعالی د مین راوځي نو چې ولنا مراد دقتول چې دا اگینا بهتري نه کی د انسانیت د مخلوق دا تنظیم ته وو ون نو یاد کرانګي کی تو د کجوري اډو کی تو الله تعالی ستري کې سره اوشلی دا غینه بهتري نه پانی بهتري نه سانګي بہترین میوی پیدا کی چیاغت از مکنہ خوراک کی او بهترین بهترین پیداوار او امدن کی انسانان آغا کری ندا اللہ انزاد دیر چیو انسان سو جو کی ندا دینا نائبرت اغاستیشی چیدہ اللہ انزاد باندہ دلیل گرزائی او دا او دا چې او دا سی ادا کر کئی با دنیا کی اس سوکم دا سی پولنی شی چی کل اللہ تلا دا کرنکر اس سوکی نشی من مې راواځي ژوندۍ لرا منل مې دې دمړي نو د دې څه مطلب شي د دې مختلفې لرا دمړي نو مله راواځي د ژوندۍ لا کا انسان دا و د ژوند من الميت درد پیدا کی دنو تبین ومخرج الميت او ميت روباسی بلانو تا پیدا کی من الحید جواندی انسان یا ایو خرج الحید روباسی اللہ تعالی جواندی لرأ یعنی جواندی چرگوٹی تاو بورا جواندی بات تاو بورا لکران کی جواندی من الميت دا غمری اگر اگر جان نیم اللہ تعالی تنا مختلف حیوانات اغا دمرو ابونا جوندی حیوانات پیدا و مخرج او بیا د مید دکا اگه دکا بیجانی اگه اللہ تعالی برا کئی من الحیی د جوندینا دا دکا جوندی مارغانو او دکون ترو دبت وغیران او بنا مانا دارا یو خرج الحیی رو باسی مسلمان لرا مسلمان دا جوندی را انسان چې اللہ یا دا اللہ زیدر کئی حدیث کی رازی دا جواندے رے من المیتی د مڈینا د کافر نی آزار تاو گو را کافر ابراہیم علیہ السلام تی اللہ تعالیٰ بیداکا مسلمان و مخرج المیتی او میت پیداکی لکتنو حلیہ السلام زیتاو گو را کافر من الحید جواندی انساننا لکنو حلیہ السلام تاو گو را جواندے و دا اللہ تعالیٰ پیغم ذا لکم دا نتیجہ ردی تستمار را ماکه دلیل ذکر چی الله تعالی دا ریسه مراع عادی حاصل پیدا بیان د نبی تعالی کېږي سماره ده لري نه الله تعالی رسول الله او د حق ته ځان کارونه کوي ځان چې اډو کې چې بهري نی طریقې زره دا اگینه پیدا واه او ونه پیدا کوي مننه ځنده او ځندینه امر پیرا کوي لالهو ذکر الله هو الله تعالی موږ قنا یو کو بیا کم ترط تا کنه تقبل کم ترط تاسو اړول شي د الله تالوحدنا سرددین چې دعاء الله تعالی په ذات باندې دلیل قائم سردد یان د دلیل چې حجت او دلیل سٹا سٹا عقل باندې ته د اگې کار واستې شي دا لا ذات معلومول شي ندی کم ترط تاسو اړول شي اگر اجیق الفاظ الله ته قبول تاسو اړول مطلب دله اونی دلیل دی پتاه وه کته د کولیش نه حته یو تردا کولیش سورته چا چې حق تر ترانشه پدی دلیل کې سوچک شه دا الله تعالی ذات اومه ده غنه انکار نه کو بل دلیل آخري بیانه خالق الاسباع خالق الاسباع الله شلو کړي الاسباع او صبح د هر یو مانه ده دا دغه د فالق الاصبع چې اون کې ده سبا نبی عالم ځان کوکه د الفاظ معنی نه صحیح سبا نه چې اشبال لا وچي اوش لې فالق ویل کې اشلول ده شلول الله تعالی د راز نه کوي د سبا نه کې بلکې رشقې رشقې یې ورو خوش لې اوس پن ملات ترجمان دریم سکیږي د دې وجې مبصرین معنا کوي مالک ظلمت الصبح شلون کېد د تیرې د سبا تیار شلون کېد د سبا نا شلون کېد د تیرې د سبا دګ وته کې راو ظلمت الصبح شلون کېد د تیرې د سبا تیار اوښله او په سبا الله تعالی د اگې را بهر او دغه معنا مبصرین وکړه سبا په دغه دا نو یو معلومات تفصیلی ما زلله یو ته صبح کاذب ویلې کی او ته صبح صادق ویلې کی صبح صادق جکم ده اغاث سباوی په هغه باندې موس کیږي په هغه باندې روجمه دی او یو ذی عمودی انت وقدم انت اسمان کې نیغتونکو اون ترانا پیدا کیږي د سبا د خطیدو نه مخ کې دا هغه تم سبا ویلې کیږي یو ته صبح کاذب ویلې کیږي درو جن سبع هغه شپې نو بالی مفسرین هغه قالك الاخبار شلون کده د سبا یم د دک ترغونی دک سپی رنات کما د سبانا مخ کی راضی دک الله تعالی خوش او سپین سباتنا روعسی جکم سب صادق ته اغه دنا روعسی نو یوم باندې مقسرین دک معنا ک او هو دعبس کی اخر الیل دینه مراد اغه سوبیکازم شلون کده دک سوبیکازم دا ختم کی نو سپین سباتنا روعسی او باندې مفسرین معنی کوي مالک به معنی خالق خالق الاسبا پیدا کول چه سبا سپین سبا الله تعالی پیدا کړي نو ده الله بزاد باندې دلیل دی او او تک تیری وې په پاندونو او یتو ګیراو میچ لري چپه چپه درد درد وسه وسه هغه تیاري چې ګله ده الله تعالی په تمغاشي آغا چی دولا ادا کئی بھی رکلی دا در در چپا چپا او کسر پس تیاردنو ابا غیبشی باغی کے با اللہ تلاس این رانارا پیدا گی صدا وقت نظام دا اللہ فزار نلیل و جانا لئین سکنا او برزول دا اللہ تلاس پیل را سکنا در سکون دا پارا درافت دا پارا نظام دا اللہ فزار نلیل دی او برزول دا اللہ فزار نلیل دی وجععلنا لكم من بيوتكم سكنا الله تعالى استعف ده پراستاسو قرونه سبب د آرام ګرځل کو دا کو دا سبب د آرام ګرځل او دا الله د قدرت یو لوی دلیل پدې کې یو پردې یو د الله قزاد ماننده دلیل دی چې دې ته وګورې واجبات دا لازمې معلومېږي هغه څنګه ګره شیطان وي نټول یا خپل دنیا کې یو کپل پلان کی تمه خلق کو دگی اول خدا اټفاع بچو خدا ته خلق کورشه انسان لالچیده تا ټیم کې باندې لګیا او پر پا اگې سکیورټی مقرره ګارد مقرره نو دا به یو وی تنظیم پټوله دنیا کې بچو بچاو په در درجه پولیس ګرځیدل چې الکه دښمنو کې ورته او واځي موځ با کېدل او واځي باندې ود کېدل نج چار کوdala او همبه په پټی کې پریښو کم وی هو هغه بزانس راغستو و دا اللہ نزام دو دا نظام اللہ تلال پی تری طور در جولوی، مخموط غیلاز کنر روار کرد که سنگش پشی، که او صلی و جنو او دکیگم، آغا کی تام کوری نو پا اغم خوبرا شی که او صلی و موبایل بوری نو پا اغم خوبرا شی که او صلی پتی که اغم را کبگی و اتیاره را اوس اس نختاری بوگی را نوالی کیی نو اغم را شي شی، کورتا را روان شي نو ا نکده چانس سامان پشپکی پاتی شوی نو آغا آرام سر پاتی شی دا آغا آغا سامان پتی شی نو دومرالوی اپتی پاک یو ترپتا یو مخلوق مجبرا بولو ابا آرام باندې راستل دا هیده پر آرامي او ټیم داسې ګرځوي چې هغه هر انسان کې کافر وي او مسلمان وي نو هغه د آرام د پرعت کټه مني دا الله تعالی د قدرت او ځان دایو بیا انا منا چې الله تعالی ښه ګرځوي دا کټول انسانان طاغي باندې اتفاقیت او آرام کوي نه طاغي کې کافر اختلاف کوي نه طاغي کې இந்து اختلاف کوي نه طاغي کې سیک اختلاف کوي اوبچره نو که دنیا کی داسی او قانون چې د امریکی او انتا سرکش شده او می که دا او قانون جو کلو چی پده ٹیم باودگی دلی او پده ٹیم باپاسی دلی بیایم پده کائنات او پده مخلوقات دمانیم بسلط پولی نو داشت پده آرام او د سکون او دراحت بارگردون داده اللہ کلا د قدرت یا او هر شیز کڑی او سکون مانا بازم ذکر کڑی دا سکون مانا ساکینی یعنی ده سکون ده پارا هر شئ اودریگی گاڑی پزای اودریگی یعنی مطلب دار ہے انسانان پزای بانده اودریگی کردی میلیدی آقا پزای بانده اودریگی شپتی آرشی هر شئ ساکنشی هر شئ پزای بانده اودریگی او بات رو ده سکون نا مراد سکانانا مراد سکون دراخت حغص نده هر شئ تا آرام نیلوشی نو دوالا خبری بگیری سیزون پزای اودریگی او بل طرف تا چی درازی کم سکلیوالی هر انسان ترا خط او آرام ملوش نگو را دا سی طول دنیا لفیل زیبان دی را او آرام ورکول اغیی دم دانا دا دانا چا کردی دارت اللہ تنکا نگو را طول کائنات تا اللہ آن ازاد تے چی طول کائنات پا خلق حکم سرا پا زیبان دی پشپکی ادری شپد سکون دا پارا او الله آن ازاد تے چی طول کائنات والتا اللہ تعال سور کی آرام گوارکی نو دعا دا اللہم دا کودرت یو لوئی دلیئی اوگلنے کے راگی واج آل اللہ کن سوار نسمت سی بارک مراشی میم بویوتکم سکنا اللہ ستات دا کورونا دا آرام دا پاکر زولی نو گورا کدا کور نو سمرا لیتا کلی اللہ حرازم کدا سے پیدا کڈی تا چھے دیوال والشی نو کور دا چھوڑول دا پاکر اسماب در کڈی پیدا کڈی ندام دا اللہ دا قدرتی اولی دلیلے چی طول انسانیت پارا اللہ تعالی سکون انتظام کرے چی انا دا آرام دا پارکوٹی او پورو ندی اللہ تعالی انسانیت پارا فیدا کری والشمس والقمر حسبان او فیدا کری دی اللہ تعالی مور اوسکو میلر حسبانا آلات دا حساب ایا حسبانا بحسبانا دا حساب نو بوری دان دا دا نور اس په مادة ګوره دا الله تعالی د قدرت یو ډېر لوی دليل دی ادا کده صورت مکره او مکه کې به الله تعالی هغه دلایل بیانوي چې هر انسان د والی د ټول انسانانو د ذهن مطابق دلایل به الله تعالی بیان نور په ظلماته وره دا له حساب پیړه نو د حساب یو معنا خدای را چې د فر یو نه ټا مقرره آغا نیتی تداور چلی گی چه آغا رضی دی میاشتی دی دی آغا ترتیب سر روان دی سپومه پا میاشتی خپل چکر برا بری نورم در او چکر برا بری او خپل ترتیب دی دا آگه دا پرا آغا انداز سر چلی نو خسبان مانا یہ دا او دا خسبان دینا مانا دا دا آلات حساب زمیداروی دا بلانکی میاشتا را شدی که بلانکی پسلو برا داخلان کینیاشتہ دیکو بلانکی په سلو کرا الکب بلانکی میا شراله تا سره زمانه ته برابر شو الکب بلانکی میا شراله دیکو وعده کول پکارنی الکب بلانکی میا شراله زما چټي خبر نشو خلک فدی سره حساب کوي کنه تنور اوس قومه سنت نو کلېندر دی یو کلېندر ته حجری کلېندر وای لیکي بلت شمسی کلېندر وای لیکيږي چې ګم شمسی کلېندر دی اغه نو ور سره چلېږي او چې ګم قمری کلېندر دی حجری اغه سره چلېږي عدس په مه پاندازي او بیا 10 ته د مسلمانانو د پارا د اس په مه ولا کلندر دا سنت ولا مستحب نه بلکې علماو لیکلي دي چې په پګلې کې دي او تاند پره پاله کوي دا فرض دي چې یو قسمه نه چې کم سي کم دا ترتی بیا نه کم لري صاحب یا 10 د سکسان د پارا دا لازم ني زکه بیا کچره دا یاد پاتني شي نبیاء و روچه کلمی سی میاش بچاتا معلوم ہے نی نروجی میاش بچاتا معلوم ہے نی دا حج میاش بچاتا معلوم ہے نی نو دیو جنا سالاکہ کے سکسانو باندی دا لازم دی چی رسمو میکم میاش تی دی, دی رسمو میکم ترتیب دے چی دا رابی اللہ و دا مخرم دے دا عجب دا لانکہ زی کے دے دا, دا دا زی دا دا رمضان دے دا شوال دے نیدی اس پر مو و ففق کری عزاده الله تعالی د قران غلاوی تاسو ورته وروسته سم هربین هر الله پیدا کړی یو لیک د کائنات خدمت کوي د تر هغه اور کې نو تاسو قرزی قانون لزروشتان قانون تیر شو سونو قانون تیر او سونو قانون دثیر شي په دی باندې نه بدل شي چلېږي نو تاسو دビジネス ورشتان نه کار کې کمزوري راوستا نه چې تخفل کدازی آنلاین ایجاد کی جټولې دنیا نن اور کای داسره د دا هغه زادکار کم کمچې د عبارت لري آسمان اور ننځي اون لائن دې دا کون جټولې دنیا ته د انصاف ترمن برابر ساتي فقلا اندازه باندې چلېږي باغی کې سخرابوالی ناراضي کمي او نقصان باندې کې ناراضي فورزي پکې مخربي نه انسانان د کولی شي مشي کوله ننور اور او بیا دا چې چلېږي صورت چی اللہ شمس یم بایی لہا انتو بری کل کمرا ولل لیل صابق و نحار ننور پس پومین کی کچی سپومین را الان او نچے کم رش پا پر از بانده مخی کی دیشی پل تر تیب سر اشپا و رضم چلی گی او پل تر تیب سر نور پس پومین چلی گی نو اللہ بیان که او دلیل پسی اللہ سمرا بیانی چی کل مخی زکر شیئی گئی تا علماء دا طول کارونه چکی اللہ وی زنان لکا ذات درکتا ذات چه سبارا پیدا کئی شپیت سکونه و دراحت تا پرکر دولی مرحظ امید حساب تا پرکر دولی را لکا درکتا کارونه والا ذات را لکا اندازه دا تقدیر لعنزیز العلیم دا اندازه دا سی داد کان چه اغا غالب ہونده دا کارونه کولیشی تا دینا ریلی کارونه کولیشی عالب ده او بند کر تعلیم لے ہوئے ہیں اللہ تعالی ذات علم مطابق داس په اٹکل سره نه دي کړی فل علم سره الله تعالی ذکرونه کړی وہو الی یعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ملات البحر والبحر وہو الی انلا دابل دلیلات مستحق عبادت عامل ذات ته یعل لكم النجوم چې هغه پیدا کړی دي تو بي چې تاسو د لپاره دلیل دی لته حفظو بها پدې دلیل باندې تاسو لارمو نه پیر للمات البری لته حفظو بها چې تاسو لارمو نه تاسو او په جن نه لار نه ها پدې ټول سره پیر للمات البری په اډيرو او د ځنګل کې او او د سمندر کې نو دا فخواهو یقینی خبرتا چه خلقو بلاری معلومولی بس سرا بے معلومولی فستور و سرا لیتا افتدو بیہا تاسو ہدایت امو میں بیہا فستور و سرا کی ظلمات البرد والبحر فاغت یرود سمندر کی اوپت یرود او اوچے گئے بل آیانت دادائیں چه فستور و انسان کا سمندر کی رئی نو ام کیبلا معلومولی شی اوپا پا اوچے کی رئی ام کیبلا معلومولی شی خبر امنا اندرال بطور تجربات دا ما سره ما سلطان ملا شيما لستر کې پدې صرف اسمان ترڅو ته مال مخ کې مالخه ګیراو راځي ګیر چا پیر ما اوږر چې اسمان سپای تاسو مال صرف اسمان ترڅو ته مخ کې جهت استوامه کې بلې دی وجه سره دستور راایلی دستور ما تطادار دستور عند ذبذ بلامم او تاسو تبدل کل زان کې قبله هم چې د جمعه قبله د ام تاسو پخلو مننه او او راشه بیا ما جا آزونا چی چلی گی نو بسا مندر کلاری کی کشتے چلی گی دو بو جا آزونا چی چلی گی نو آغا بسا بانے چلی گی پڑی اسطور بانے چلی گی اسطور دا اسمان زینتم دے نو اللہ آنگ ازادتے آنگ ازادتے دا عبادت لائی آنگ ازادتے چاچ دا دمرا لیتونا پا کرباو وغاو باندے لیتونا اللہ اللہ تیدا کرنی گی چھے آگے بانے تاس لارا مو میں ام پ ځه زمندرت یاري وي چې بي چې اري وي دا варіانت چې اري وي اودان ترانغي ا دوله او چې ټیګ د زمندرنه ده هغه چې اري وي پاغي کمل رتسمه او په بېوانونو کې په زنګل کې ال تکيم تاسو سمه لاره مو په کستوري سره نه چې کم ځان د کستوري پیدا کړی نه ا عبادت لایق په اوس شری او واجبہ خبره ده کائنات کې دو کې مستوري یاو داسې دي اګه د سیارې په لریږي اگر تاسو په پولیس سره نه هغاری تختې وي سیندنانو نه ه سیارې به درځه پټول کې چمکې نشي ستاره هغه زوړانه نن سبا تاسو وګورئ ما هم کې دې رو رو رو دمر خاطه کده نمبر حدا نه راوچې دې او دې طرف تزي غروب راوچې دې او نمر خاطه طرف ترمن داسې نورم سیارات کې چې تا ایر عظیم استوری استوری پیداونه بیا دا کائنات الله تعالی داسې پیدا کله بریږي د ټول چکر مرد هغه حرکت کوي په ماده هغه په هغه حرکت کوي زمرد د هغه په کائنات کې دامی او سیاره ده د نور نگیت چې تیر ګرځي دام حرکت به ان انتها په قرب او د استوری په پرونو په کلهونه باندې الله تعالی استوری پیدا او دی بل سره تکراوی نه ها یو سره تکراوی نه او عدن دومرا مستحکم نظام الله دی وکړي دا قدرت کړې ده خبره بیا ترجمه کوم دا دومرا مستحکم نظام الله دی وکړي چې دا دومرا کربل سدن ابر او کلن پلکی فلاکي یشبهن عرش یلګي لسمه ماده زما کې نتاویي زما کد نور نتاویي نور خپل مدار طرف ته روان دی نور خپل چې کوي خپل طرف ته روان دی خپل خاندان خپل زيارات ورسره دی دا دمرا مستح کم نظام دے چه پده که دمرا رد پتل رد لگا یو عالم دارا مدری بھی سال بارد که تا یو دو مچه راوالی دگبین دا دو مچه اور یو پریدی مثلا پا امریکا کے پریدی اور ولد دنیا اخیری سر اغب پا روس کے پریدی اور دا دو مچه پدی دنیا کی گردی نممکن دا چلا دو مچه یورن گازې راشي چې دا کې ولا کږي یو بل سره ځي دی یو بل سره اوځي خدا الله دې برکت کائنات کې چرته ځینشي کې نو چې ترخه پر الله نیو اوتي بډې دمر قرباو قرباو سي داري او ستوري او دا کائنات کې راي یو بل سره سي ټکران شي هغه مثال لوی ماده ماچوسه راځه ورکړي اګه یو پیټا ترالاو نه نیویو به سره ټکراويږي بلکل دی اګه خپل سیګنل خپل فاصله کې را روانا چې یو مچې نه دا اګه نه برکه دي شي یا سومره فاصله کې مچې نه اګه فاصله کې سره بل نه مچې شي را روان دي په یو غان باندې دي کې الله تعالی یو طاقت ه لري څنګه چې سیګنل د مثال نه داسې طریقي سره دیوم چلےږي دوی بلکل زګونه بچي خپل دنیا باندې سره نو اغوی دی سرمی مساد زکا ورکو چه دیکیم تکراو مشرات او خوکو دلپردی و تقدیر پدی طول کائنات کی صرف و مجاید پیدی نو ممکن دا چه یورز دا سراشید چه با اغای کی تکراو راشید خو بلی برا کائنات کی تکراو نرازید دو را اللہ کلا مستحکم نظام اغا بلو دو کردی خواه تری او دنور دتو الگرزی چکریوئی و کلنفی برکی اسبحون سورت یسین کی براشن اللہ تعالیٰ فرمید قد پسلنا ال تحقیق سر منگا بیان کری دی تفسید سر منگا بیان کی تحقیق دی اللہ یکنن منگا تفسید سر آ ال آیات دلائل دی بیان کری دی و لی قومن کې ولې انسان کویږي عقل پکی وي نه هغه د دې د دې ټول سیونو د چهورې د دې ان دا نظام خپل نه چلی ذات یو حسدري شاته یو موجود دا یو ذات موجود چې هدا عبادت لایق نه دا ثاني دا بوتان دا فرشته دا جنات دا عبادت لایق نه نه وَنَا قَجْتُمُونَا قُرَانًا وَنَا, وَنَا قَدْ فَتَكِسْ رَاجِتُمُونَا رَغْلِيَتَا تُمُونَا اللہ وی راغلی ہے نا یہ کنی تابیر ہے رازہ بنا لکچه راغلی ہے دیتا ماضی ہوئی اللہ ماضی لیمان دستایماری ہے وَنَا قَجْتُمُونَا مرادا زال زالا فرد فردو کما حضتنا کم اول مردتن لکسنگ چه اللہوی بھمپی دکلی اول مردتن فاول زال فدنیا کی بربانت پی عوی این سنة وطرق تم اوتا سبب ریخی دو مجین اللہوی دویا که دا شوی لی اور ایندکه وو ورتک ما تاسو وبرید ما رازونه وو ولانک الله وجه مون تاسه زرکړي په دنیا کې ن تاسه وبرید ورا وامانراهمننمنو معقوم دتاخرای مشرکان شپاکتمالذین شپرستانت توارا اه شپرسیانستاسو تو زانتم کتاب ور باندې ګمان کاو انهم جی یقینند په کوم ستین کانا شرکاو شرکان دی افن الابادات گنم تا تو اللہ شریک نہ کر استاد کے نام شریکان نہیں اللہ قوم نے نہیں سے چلو شے لکت کر کا فائنہ کم لکت کے تحقیق سنا کا کا فائنہ کم قد شو بینکم اغوسن ساتھو اجور ساتھو ساتھو یوبل ساتھو قدم شو ورلن کو واش طاقنا ما ابتان کوم کوم تندو مون چې تاسو په دې چې پارس ګمان کو او ول لوایو چې وان کوم دستا سنا ما او اغه دا غې کو چې موږ په اخرت کې دې بوتان زریس نجات مو اوسه نجات نجات اغه تاسو نشئ مونږ د ان الله علی کینال <سؤال> اعلی فالع حب یعون کے دانی دے دار دانی دے ونا او دہر زری دے ہر زنی او ہر دانی چون کے طور پہ اللہ یو پریجو الخیارا <سؤال> و پاسجن دلالا من ایمیتی دمرنا ومو پریجو المیتی او راو انکی دمردے من الحییت جو اندینا ذالکم ام دکا دکا کرنک ام کی اللہ هو اللہ تعالی دے فعنا تو وکونا تس کم ترکتا بعد الإ ش كد يري سدي وجه اللينا و اللي دش ساً سبب سكون سبب سكود مح ووج سورا او في ذكر لل وور فمللرى حسصباناً على دساام يا حسصباناًطساب والكاد ان ذا ذاتا تقديرنا ني ني اندازد خالق اور بو يذا دا انداز کول وی دا نی خالق اور بو يذا و هو الذي تناغاثت جان لك النجومه پیدا کنست دپارا پوری دليل العالمات تد بيها كتاب لاون دي سرا په علماء البر مه پاور والبحر يقطر من سمندر کې کېول تی ما تي بري کاه کېو زنګلونو کې بر نه راځو دندل والبحر يقطر من سمندر کې اذونات انا یو سختين کول شي مخکې چیر شو قد فصلن اياتي يقينا تفسير سره للمؤمنه بردا قوم يعلمون تي اي فوج يا ومنه دغه اخري نه په قوت المكين يرحم المساكين كريم اللهكم محشر چا ته رځ ان چې انسان بد balas د وخت یې راتځي كريم اللهكم منګال ټکی ماتګار یالنه کتاب ال ټکی منګ پکار راولي کریم الله يالنه قبر کيم پکار راولي د محشر میدان کيم پکار کریم الله يالنه شکر مونږه تاسو سره شریک کړو کریم خپل یع الله ستاسو په دربه یال کامل یې کین زمونږ راو استاد خپل د علم یې ش کریم خپل کامل یې کین زمونږ راو یال نعمت چې تاسو کړی د شپې سکون د پور راحت او آرام نه یال الله کریم خپل سات ترتیب دې اساني را کریم خپل یال الله د دې نعمتو شکر مونږه ته یال الله ته فکر راکې یال الله شکر ادا کړ کریم خپل نو نعمتو نه اغه ته مونږ ده انده کریمه ده توبيك راځي لاغي شبر ادا داینه ده پایدې واسطه پای کې سوچ کول چې ستان ذات یې علامه ده پای باندې هم کریمه باندې توبيك من تنسیبوږي یا الله راضي خلي سره ځنه سیبو بر رسول الله